Prachtige dag Vader, weer volgens staan ons by die kruis en weer wil ek vir u kom dankie sê vir dit wat u gedoen het Dankie vir die prijs wat u betaal het vir my Die prijs wat u betaal het vir my om te kan leven en te kan leven in oorvloed die prijs wat jy betaal het vir my so dat ek kan geneesing ervaar voorsiening kan ervaar vooruitgang en sien vader dank u vir die prijs ons gaan bid die volgend vader En ons buig vir u. Ons sien vir hom Jan wat die woord bring vader. En ons sien hierdie dag. In die naam boe elke naam. In die naam van Jesus. Amen. Goeiemorgen allemaal is... Uh... Dit is door die, die tijd van die jaar, ons is gespoed so naar die einde van die jaar toe. En uh, so ek wil julle somme uitnooi of uitdaag om, somme net met ons te kom deeldalk. Somme net, so oor die jaar, een hoogtepunt, wat die woord betref. Wat vir jou uitgestaan het hierdie jaar. Wat die keer ons so oor die slag oor ons noodtas gaan en sê, waar die heren met ons badderpad het en met ons geloop hierdie jaar, wat die woord betreft maar as iemand met ons iets het om te deel, is jy baie welkom, ons luister graag. Moerder amal, dit is nou nog ons eindelijk toevallig, laat ek ons kompon nou dit sê. Ek het in hierdie week, het ek een stikkie gelees, wat gegaan het oor, Make my temple a temple of prayer, and not a den of thieves. En die stikkie, wat uit dit maak kom is, Markus 11 vers 17, waar Jesus by die temple ingegaan het, en, wat ek dit sê, en hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe, maar hy is met hy van gebed genoem word, vir al die nazies nie, maar jylle het een roversbelang gemaak. En, um, wat vir my nogal uitgestaan het is, vir in die laatste tijd, dat ons lichaam een tempel is van God, ons allemaal weer het, en ons huisvest die heilige geest en soan. Maar hierdie tempel waarvan hy praat, is ook ons lichaam. En, um, Wat vir my hier so uitstaan is net die belangrikheid van gebed. Dat ons die tempel van God a huis van gebed moet wees. Make my temple a temple of pray and not a den of thieves. Want die naam van Jesus is so krachtig. En gebed is nou eindelijk maar net om die naam van Jesus jy te bevestig. En um, dan sal daar nie plek wees vir die thieves of vir die divini. En hierdie diewe in ons lewe is maar sykte en al die negatieve goedvids ons sal ten afkom. So dit het my man uitgetref in termen van my tempel en jy weet my verantwoordelikheid ook tegen door my eie lewe die belangrikheid dan, dan van gebed. En um, per die weet mys wat om te bid nie. Myself sal bid mys net in die gees dan um, verjoog ons al hierdie diewe. Dankie. Môre julle. Ek wil net 'n 'n stukkie lees uit Jesaja uit wat my baie na in die hart gelê het hierdie jaar en wat ek sommer net weer opnuut wil bevestig vir die nuwe jaar wat amper om die draai is. Dis Jesaja 62. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie en terwille van Jerusalem nie stil wees nie totdat sy geregtigheid uitbreek soos 'n glans en sy hyel soos 'n fakkel wat brand en die nasie sal jou geregtigheid sien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 Want soos een jongman, een jonge dochter trouw, soos al jou kinders jou trouw. En soos die breidegom blij is oor die breid, sal jou God oor jou blij wees. O Jerusalem, ek het wachte op jou mire uitgesit, wat gedierig dier die jylle dag en die jylle nacht nie sal swyg nie. O jylle wat die jylle herinner aan sy beloftes, moet nie ris nie. En laat hom nie met ris nie, totdat hy Jerusalem bevestigd, en maak tot 'n lof op aarde. Die Heer het gesweer by sy rechterhand, en by sy machtige arm, waarlik, ek sal jou koring nie wegeer, dat jou vijand dit eet nie, en uitlanders sal jou mos nie drink waarvoor jy gewaark het nie, maar hulle wat dit insamel, sal dit eet, en die Heere prijs, en hulle wat dit oos, sal dit drink in my heilige voorhoofa. Gaan in, gaan in dier die poorte, bereid die weg van die volk, vol op Vul op die groot pad, gooi die klippe weg, steek een wanneer op oor die volke. Kyk, die heren laat het hoor tot by die einde van die aarde. Sê aan die dochter van Sion, kyk, jou heil, kom. Kyk, sy loon is by hom en sy belooning is voor sy aangezig. En hulle sal genoem word die heilige volk, die verloostes van die here, En jy sal genoem word die begeerde, die stad wat nie verlaat is nie. Goedemorgen, net omtrend uh, kort versie in Jesaja 52, wat hy sê, ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elk in sy eie pad geloop maar die Heere het die ongerechtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom en ek sê nie dankie vir die pad wat die Heere van my en viran gegeet om hier te kom in hierdie gemeente Onder hierdie woord, want het is wonderlik om saam met julle allemaal hier te kan leef, saam die woord kan hoor. En as ons, soos ek en Rand die laatste week, alweer een geweldige aanslag gehad het, het ons die woord, die Gees wat in ons gepraat het, wat ons beskerm het, en wat ons geroep het en gesê het, stop, wacht, ek is hier so, ek beskerm julle. En ons kan nie sê, prijs die jyre sy naam, hy is wonderlik. Dankie vir julle allemaal. 2013 was ek nie vir allemaal een makkelijke jaar, en die eerkens sê, was een moeilijke jaar. Maar ek sê, 3 vers 10, so dat kan ken in die kracht van sy opstanding. En dis dit die uitdaging vir elkeen van ons, wat ons richt in die meestand met omstandighede, omstandighede, Dat is my kien in die krafgatse opstanding. Dankie jylle. Uh, Morgon vir my, as ek kan sê, vir die jaar wat virby is, is vir my was het greid om, om ons wat so ver afkom om net deel te kan wees van hierdie gemeente en, en elke zondag hier net toe kan rei en net elke week dieper en dieper in die volmaakte wet van die vryheid te kan insien. Elke zondag was, was so hoog te punt en, en om net rechtig waar soveel ris en vrede En mense hart te kan beleef en, en daarvoor Ek wil my net vir allemaal opweer dankie sê Om Jan, vir al vir voor oom wat altijd vir voor ons voorgaan En dit wat ons so in die week hoor En met ons stil dit uit by God hoor Dat ons, as ons hier sit Dan krijg ons net elke keer weer die bevestiging van dit En om rechtig waar Die leven daar buiten te gaan leef Met soveel ris en soveel vreugde en vrede in jou hart En ek denk, ons vind dit Met een morgenster wat opkom in jou hart En ek het vir die jaar drie morgensterre voel ek wat in my hart opgekom het en die eerste een is oor, ons allemaal weet het, maar ek wil net sê, dit die hoogtepunt van my oor die concept van sondarskap, om net rechtig waar te weet dat ons rechtvaardig is. Je weet, ons maak ek om het te sê, maar wanneer jy foute maak, klop by jou, die duivel maar in jou hart en sê, kyk jy jou sondar, en om in jou kop uitgemaak te wees, om jou, die morgenster in jou hart kan opkom, dat jy rechtig waar rechtvaardig is voor God. Het is gevolg van die prijs wat Jesus betaal het. Ek en jy kan niks doen nie. En die morgenstel wat opkom oor wie God werkelijk waar is, dat, dat God net een positieve droom oor ons het, dat God absoluut net goed is voor ons, en dat daar niks duisternis in God is, dat God lig is en geen duisternis, en die morgenstel om, om uitgesoord in my hart te wees oor wie God werkelijk waar is. En dan dat dat God vir my en jou en Charles is het van hierdie aarde, dat God door my en jou soveel wonderlijke goed wil doen, dier my en jou, dat ek en jy Godse lichaam is, dat die wereld nie kan sien hoe lyk God, as dit nie van my en jou is, wat vir die wereld weis, hoe God rechtig waar lyk nie, en um, ek dink as ons die morrester in ons hart opkom, dan, dan zit die eerlijkheid, ons begin praat so om jou, begin praat van eerlijkheid, en uh, ek, ek voel net, uh, as ons die morrester uitsoort, dat dit rechtig ware ding is, is, wat jy vast in jou leven, dan kan ons in hierdie eerlijkheid, begin wandel, tot wat die vreegde en die vrede is. Ek wil net hier so, paar dinge aanhaal, iemand het nou gesê, van die 2012, die woord troos ons daarmee, hy sê, menigvuldig is die theespoede van die rechtverdige, maar hy het allemaal die redder om, en dan, um, iets wat, wat ek beleef, is, um, salom 23, um, na wat is waar is, is lei my een, Um, dit is wat ek ervaar in 2013. Ten spuite van die theespoede, ten spuite van alles. Hy sê, hy bereid die tafel vir my aangezicht, en die van my theestander. Hy maak my hoof vet met ole, en my beker loop oor. En jylle weet, as hy praat al van my thees, ek wil nou een bykie een sprong maak, um, wat Daniel ook gesê het, weet, van, om uitgesorteerd te raak oor sekere goed, maar daar is so baie, jy weet, daar is soveel, soveel kante, daar is soveel dimensie, daar is soveel diepte, daar is spits van die uisberg, wat Jan so baie van praat, jy weet, van Godse karakter, van wie hy werkelijk is, daar is soveel van hom, wat nog onder die water is, wat nog nie uit, wat nog nie in my leven blootgestel is, wat ek nog nie, jy weet, duidelijke uitklaring oor het, nie, en ek bedoel, ons, maar jy weet, Ons, ons gaan het krij door te blij in die huis van die heren en lengte van daar En om te soek daarna, jy weet, dit kom nie van self nie Dit kom met soek En dit kom met hongerte, dit kom met begeerte in ons hart oor, Om daarby uit te kom Anders te blij die verhouding, die verhouding een platonische verhouding Een verhouding tussen my en die vader van, is goed, die zorg vir my ek ervaar die, die woordigheid in my lewe. ek ervaar al die goed, maar dit is net daai deeltie van die uitsperg wat ek sien. En dan praat hy daarvan, en dan is vry disciples vol met Matthäus, daar bij Matthäus 13, vry disciples vol maar, hoekom praat hy met die die mense, hoekom praat hy met gelijkenisse met hulle? Je weet daarna antwoord hy hulle, en dan sê hy, toe antwoord hy, en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is, om die verborgenheden van die koninkryk van die himmel te ken, Maar aan hulle is het nie gegeen nie. Hoekom nie? Je weet hulle is vastgevang onder die wet. Die bedekking is oor, Daniel, daai goed wat ons alle jare beleef het, wat ons toegemaak het, wat ons nooit kon gesien het nie. Ons het nie eens geweer, daar is iets soos een ijsberg nie. Ons het nie eens geweer, daar is iets soos een karakter van God nie. En dan herhaal Paulus dit ook, in Romeines 16, daarby vers 24, herhaal hy dit, en dan sê hy daar, Aan hom dan wat machtig is om jylle te versterk volgens my evangelie. Nou die evangelie wat Paulus verkondig is die evangelie wat ons hoor in ons gemeente. En dis ook om ek kan saamstem ook met, met wat jylle vir oogend gesê het van, uh, Dit is so also om hier te wees, om hier die woord te hoor. Dis die evangelie wat ons ook hoor. Een nieuwe evangelie, een totaal ander, ander evangelie wat ons alle jare gewoond is aan. Uh, volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, oor eenkomstig die openbaring van die verborgenheid, wat eeuwenlang versweig is. En dit is so kostbaar, dat dit eeuwenlang versweig was, maar in ons hart word het oopgemaak. Maar dit, is, dit kom weer terug, en ek, dit is wat ek ervaard hierdie jaar ook, is dat, as daar nie hongerte is nie, as ons nie die pad wil loop nie, as ons nie wil wandel in dit wat ons, wat ons verstaan omstand is nie, Dit ons eie saak daar ons. Ons kan dit voor niemandse deel as voor ons eie deel nie. Dankie vir julle, vir julle inzette. Ek wil eindelijk sê, dankie som en het vir die grootse jaar om die voorrecht om saam met julle hier die pad te kan loop, te kan ontdek wat die heren vir ons in sy woord sê. Kom ons blijf vanmorgen aan Lukas toe. Evangelie van Lukas, hoofdstuk 23. Ek wil lees daarby vers 33, hy sê En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word Het hulle om daar gekruisig en die kwaaddoeners Een aan die rechter en een aan die linkerkant En dan spring ons daar na vers 39 toe en hy sê En een van die kwaaddoeners wat opgehang is Het hom gesmaat en gesê, as hy die Christus is, verlos die sel van ons Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê vrees jy ook, God nie, terwijl jy in die oordeel is, ons toch rechtveriglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, denk aan my Heere, wanneer jy in die koninkrijk kom. En Jesus antwoord om, voorwaar en voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradies wees. het jy al ooit slechte week gehad, of een slechte maand, of een slechte jaar, slechte dag? Nou, hierdie twee kwaaddoeners, hulle so kontekenend wees van een slechte week, of een slechte dag, of een moeilike jaar. En die tragedie daarvan is, hulle is by die einde, hulle is by die einde, die pad eindig hier vullen. En daai pad is een mislukking. Eindelijk kan jy die refrein van die vijand hoor in die twee ouwense oore en sê, jy het het nie gemaakt, nee, ek het jou. Nie weet, baie keer het ek en jy een slechte week, een slechte dag, slechte situasie. En wat dan gebeur is, dan hoor ons die refrein wat sê, jy het het toe nie gemaakt, nee, nee. Jy hou jou so slim, Maar jy het het nie gemaakt nie En dit is uit hierdie, hierdie mislukking uit wat die vijand Ons wil Ek wil amper sê ondergrawe Ons wil toeploeg Nou is dit interessant, hier twee manne Wat aan Jesus' linker en rechterhand Gekruisig word Al twee van hulle is kwaaddoeners Wie is die twee manne? Is ons Nee, dit is nie ons nie. Ons is binnen in hom. Ons is ingesluid in hom. So wat verteenwoordig hierdie twee manne, wat saamend omgekruisig word? Verteenwoordig ons. Wat het jy gelees vir morgen, Rosa? Ons het allemaal gedwaal so skapen. Ons het elke sy e-pad geloop. Maar die heren het die ongerechtigheid van ons allemaal op om laat neerkom. En het jy al achtergekom, as jy so'n slechte tijd het, of as dinge verkeerd loop vir jou, en jy dit soms verloor, het iemand van julle al iets gesê, soos, wat kan nou nog verkeerd gaan? Hm. En toe, toe gaan nou nog verkeerd. Jy sien, wat gebeur met ons, as ons, die plek waar ons dit verloor, is daar iets wat uit ons uitspring. Wat is dit? Jy achtergekom. Dis, om blaam te skuif om blaam te plaas om iemand te beskuldig al beskuldig ek myself al sê ek myself slech of al vind ek fout met iemand anders maar uiteindelik eindig dit in die beskuldiging van iemand al is die iemand ek en wie is die aanklaar? wie is die beskuldiger? die vijand So uiteindelik vind ek myself dat ek in harmonie en in eenheid met die vijand kom in sy beskuldiging, want hy is die anklaar van die broeders. So ons weet, allemaal van ons kreeg die aanslag tegen ons. Hierdie twee manne, se levens, het maar net by een punt gekom waar gesê, nou is dit die einde van die pad en het was toe mislukking. Hier is nie is vir ons een geleentheid om het recht te stel nie, of is daar? Die een smaat Jesus, hy sê, as jy die Seen van God is, kom af van die kruis af, en haal ons ook af. So eindelijk wat hy sê is, hy sê, die misrabelheid van my toestand, waarin ek myself bevind, is omdat jy my nie verlos het nie. Hoeveel keer is dit nie so afdiep in ons probleem nie, dat ek sê, Jere, die misrabelheid van my toestand, van wat ek ervaar, is eindelijk, eindelijk, omdat jy nie doorgebreek het vir my nie. Jy verlossing, die genade het dit nie gemaakt vir my nie. Ons sê dit glad nie meer nie, want ons verkondig die evangelie. En die evangelie sê, God het dit als klaar gedoen. Dis wat ons geloo en dis wat ons sê. Maar, in hierdie druk, in hierdie momente van ons levens, waar ons, kom ek sê, waar ons momenteel die onderspit delft, Lê daar toch so dingiek hierachter. Ons sal dit nooit sê nie. Maar die is toch so halwe verwaait. Die is toch so halwe iets wat sê, my jyre, waar is jy dan nou? Waarom werk het nie? Hoor jylle wat ek probeer sê. En nou wat ek dan doen, is dit, omdat ek nou geleer het, volgens wat, wat jy sê, Daniel, is dat het nie God is nie is my neiging om te verweid, ek verweid myself, jou onnoosele, hm? of ek krij iemand, iemand anders wat ek kan verweid, dit is eindelijk makkeliker as hy iemand anders het om te verweid, maar hoor jy, hoe plaas ek die blaam? Nou, die een kwaaddoener, die daar aan die kruis hang, hy plaas die blaam, hy sê jy precies in die ding, hy sê, ek hang hierom, wat hy my nie afgehaal het nie, hy sien nie die fout in die ding raak, en hy sê, as hier die sien van God is, haal my dan af, ek is hier omdat hy my nie afgehaal het nie, oor hier die vinger, sien hier die vinger, die ander een, reageer uit sy ontwerp uit, altoe is sel ontwerp, altoe is uit die sel rotse kap, altoe is Godse skepping, na sy beeld en gelijkenis, maar die een reageer op sy ontwerp, en hy sê, dink aan my heren, dink aan my jere wanneer jy die in die korn in kom wat sê Jesus vir hom hy sê, wauwe dink, jang ek hier is om wat ek aan jou dink die rede oor ek hier hang, is vir jou dis juist vir jou wat ek hier hang. daarom vandag dit sal met my in die paradies wees vandag is jou dag In jouw leven, ek het jou op aarde toe gestuur om te wees. En dit het tot niks gekom nie, en is jouw laaste eer. Is dit sy laaste eer? Besef jy die kwaaddoener wat aan Jezus een kant hang, wat sê, Dink aan my Heere, sy getuienis, ryk uit, tot vandag toe in my en jouw levens. So het was toen nie sy laaste eer sy lewe, sy getu, en as het toe net begin, al was dit net een uur lang in sy fysische lewe op aarde. So, jy sien, maak nie saak of ons aan die einde van 2013 kom nie, dankie vir daaie na nie. of aan die einde van 2013 kom en sê, wow, hierdie jaar, of dit is zwaar of moeilik of goeie of wat jaar ook al was nie, met al sy aanslaan, al sy goeders, om te sê, al is ons in die laaste 10 daag van hierdie jaar kan ons terugkijk en ons kan sê, dink aan my Heere, volgens ons ontwerp. Nou, as ek mooi dink hieraan, dan moet ek sê, dit doen niks anders nie, as om vrymoedigheid te spel. Want kyk, hierdie man moes daarom vrymoedigheid monster, om met een gemorste lewe so syne, in die laaste uur, te sê, dit is miskien laat in die dag, maar ek wil het omdraai. En die manier hoe hy dit omdraai, is om te sê, dink aan my Heere. En dit is die rechte manier, want, die omdraai, is een erkenning, van, Heere, ek kan dit nie maak nie. En dit is wel oor, dat dit door die geloof kom. En dit is wat Godse hart is, vir ons allemaal. Nou het ons verlede week gekyk, na die beeld van, die uitneemender weg. Ondou jy, dat, Paulus praat in 1 Korinthus 12 oor die geestelike gaves, en dan onderbreek hy homself en dan sê hy, maar ek wees jylle uitneemender gave, die uitneemender weg, en dan kom hy by liefde uit. En jy sien, Anderheid praat vanmorgen oor hierdie verborgenheid, nou wil ek heelom sal my blaai na die VCS 2 toe, na hierdie verborgenheid toe, want nou is hier, een, is interessant dat jy dit noem, uh, wat in hierdie verborgenheid tot uitingkomt, Ephesians 2 Ek wil nou soms so stuk lees daar Want Paulus soms praat baie mooi op hier Hy sê vers 1 Hy sê en jylle En jylle wat dood was dier die misdade En die sondes Nou jylle sal sien in ons bybel staan daar In jylle het hy Lewend gemaakt Wat dood was dier die misdade En die sondes Nou die lewend gemaakt Die het hy lewend gemaakt is gedruk. Dis by implikatie wat hy sê, het is wat hy sê by implikatie, maar dit staan nie in die oorspronkelijke nie, maar ons sal nou sien dat die ouders wat het by implikatie ingesit het, die vertalers, eindelijk recht is, nie. Hy sê, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wereld, volgens die oorste van die macht, van die licht, van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk, onder wie ons ook allemaal ook vroeger gewandel het, En die begeelikheid van ons vlees, toos die wil van die vlees, van die sinne gedoen het, en ons was van naturekinders van die toren, soos ook al die ander, ons praat nou van die oud-testamentiese mens, waarna Paulus hier verwees, nie, allemaal het gedwaal soos kapie, elk in sy ee pad geloop, maar nou, weet ons moos, het hy ons ongerechtigheid, of die ongerechtigheid van hom, allemaal op om dat neerkom, nou is antwoord hy, so, hy sê, maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons door sy grote liefde, waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was, dier die misdade, levend gemaakt, saam met Christus, levend gemaakt, saam met Christus, nou kan julle verstaan, vers 1, bovenstuk 2, wat sê, en julle het hy levend gemaakt, wat dood was, dier die misdade, hier bevestigheid het, hy, hy het ons, levend gemaakt, saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit, in die jemele, in Christus Jesus, nou, jy sien, As Jezus sê, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees vir hierdie man, dan sê hy, ek het jou klaar ingesluid, die paradijs is ons pad. Ek het jou klaar ingesluid. Nou, ons in die ening onthou, in die insluiting is dit Jezus wat die pijn ervaar het, is dit Jezus wat die elende van die, kom ek, kan ek het so stel, wat die elende van die hel gesmaak het. Ons was in hom, ons het dit nie gesmaak nie ons was in om in gesluit, recht? maar ons het nie nodig gehad om die pijn en die ellende daarvan te dra nie, hy het namens ons gedra. Maar toe het hy ons levend gemaakt, en nou is God sy hele pleidooi, die hele verborgenheid waarvan hy sprake is, sy hele pleidooi is om ons te laat deel in die eerlijkheid van sy opstanding, so dat ek kan ken en die kracht van sy opstanding. Goed, nou gaan hy aan, hy sê, uit genade is jylle gered en saam opgewek en saam laat sit in die himmele in Christus Jesus, so dat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende reikdom van sy genade, luister hou net die gedachte, die uitnemende reikdom van sy genade en in goederteerheid oor ons in Christus Jesus, want uit genade is jylle gered, dier die geloof en dit die het jylle self nie, dit is een gave van God met andere woorde, die redding het nie van ons kan afgekomme, dit het God gedoen en die geloof Is sy geloof wat ons geret het, reg? Hy sê, nie, hy die werke nie, want dan so dat ons in wees, so niemand kan roem nie, want ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorbereid, selfs dit het hy voorbereid, so dat ons dan kan wandel. Daarom onthou dan, dat jylle wat vroere heidene in die vlees was, en onbesneden is genoem word, die die sogenaamde besneden is, wat in die vlees met handen verricht word, dat jylle in die tyd, sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemlinge ten aanzien van die verbonde en die belofte, sonder hoop, sonder God in die wereld. So, hy beskryf, eindelijk maar net, die oud-testamentiese mens, waar hy hom bevind het. Hy sê, maar nou in Christus Jezus, het jylle wat vroer ver was, nabijgekom, dier die bloed van Christus. Want hy, is ons vrede. Die woord, hy vrede, hy is die een wat ons verbind. Nou, ek wil jy my nou mooi sê, hy is bezig om te praat oor die verborgenheid. Wat is die verborgenheid? Die verborgenheid is, dat daar in die ouwe verbond, een uitverkore volk was, wat die verbonde en belofte sê aan hulle behoort, die volk Israel. En dan daar hulle was daar die heidene. Nou, onthou net, hulle was allemaal een in Adamp want na Adamse val het daar scheiding gekom, en toe was dit die uitverkore volk, en dit was die heidene. En nou kom Paulus, en Paulus is bezig om ons te verduidelik, hoe werk die uitnemender weg. En Jesus sê vir ons dit, hy sê, ons was vreemdelinge, ten opzichte van die verbonden, maar nou het hy gekom, en hy het ons een gemaakt, so hy praat nou met die ouwens in die eefvise, wat deel was van die heidendom, en hy sê, ek wil julle met iets snap, ons het een geword, die wat in die verbond was, en die wat buiten die verbond was, het nie dier ons optrede nie, maar dier die kruis van Jezus, het hy die middelmeer van scheiding gebreek. En het hy ons een gemaakt, het hy ons verbind, die woord eirene, hy is die eenmaker, hy is die, die verbinding, hy is die een wat ons aan mekaar kom koppel het. Nou sê hy, hy is ons vrede, wat albei een gemaakt het, die die middelmeer van scheiding afgebrek het, doordat in sy vlees die vijandskap, wat hy tussen die mense binnen die verbond en buiten die verbond was, die vijandskap tot niet gemaakt het, namelijk die wet en die geboeie, wat in inzetting bestaan, so dat hy door vrede te maak die twee in homself tot een nieuwe mens kan skep. Nou sê hy, die wet het eindig gehelp, die ouders wat in die verbond en die ouwe verbond was, binnen die verbond, binnen die beloftes, hulle het die wet gehaard, En omdat hulle die wet gehad het, het hulle gesê, ons hou die wet en jylle ouwens hou dit nie. En dit werd nog die, die scheiding groter gemaakt. Dit het die vijandskap daar gestel en nou sê hy die vijandskap tot niet gemaakt. Hy sê, doordat hy in sy vleesvers 15 die vijandskap tot niet gemaakt het, namelijk die wet van inzettinge wat in geboeie bestaan, so dat hy door vrede te maak die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep en ek wil hier net weer oomlik terugdenk aan die twee moordnaars, of die twee kwaaddoeners in die kruis. Die twee in een nieuwe mens kon skep. Goed, nou gaan hy aan, hy sê en albei in een lichaam het God kon versoen dier die kruis, nadat hy daarin die vanskap doodgemaak het. En hy die evangelie van vrede kon verkondig aan julle wat ver was, en aan die wat in die verbond, wat nabij was. Want dierom het ons albeid die toegang dier een geest tot die vader, so is jylle dan nie meer vreemdeling of bijwoners nie, maar medeburgers van die heiliges en, en die huisgenote van God, gebouw op die fondament van die apostels en die profeter, waar jy self die hoeksteen is, in wie die gebouw goed saamgevoeg, verreis tot die heilige tempel, die gebouw van ons lichaam nie, en ons gesamenlijke gebouw, in wie jylle ook saam opgebouw word tot die woning van God nie geest. Nou sê, om hierdie rede, is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir jylle wat eidene is, as jylle ten minste gehoor het van die bediening van die genade wat God aan my verleen het, dat hy aan my dier een openbaring bekendgemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardier jylle, as jylle dit lees, my in in die verborgenheid van Christus kan verstaan. Wat in ander tijde, dankie vir die bevestiging, André, aan die mensekinders nie bekendgemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is dier die geest, namelijk dat die heidene, dit die opsomming, dat die heidene mede erfgename en mede lede van die lichaam en mede deelgenote aan sy beloftes in Christus dier die evangelie, waarvan ek het dienaar geword het, volgens die gave van die genade, wat God aan my gegeet, ooreenkomstig die werking van sy kracht. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hier die genade gegee, om onder die heidene die die evangelie van die onnaspeerlijke reikdom van Christus te verkondig en vooralmal aan die licht te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeuwe verborgen was in God wat alles geskapen door Jesus Christus so dat nou door die gemeente aan die overheid en die machte in die jemele die medigvuldige wijsheid van God bekend gemaakt kan word volgens die eeuwege voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Heere En wie ons die vrymoedigheid en toegang het met vertrouwe dier die geloof in hom daarom bid ek dat jylle nie moedeloos word by my verdrukking te wille van jylle en dis eer en dan gaan hy daar vanaf aan en hy sê om hierdie rede nou ek wil nie om hierdie rede kom wat is die rede? wat sê Paulus? Paulus sê God het ons saam met hom laat sterwe ingesluid in hom gesterwe hy het ons saam met hom opgewek wees ons, ons is allemaal, so lief het God die wereld gehad, die mensdom, nou ek wil nie met iets begin verstaan hier as hy sê ek wees jou uitneemender weg ek is nou in laas week in, hy sê as, ek, as Paulus kom sê, en ek wees julle uitneemender weg en dan sê al sou ek al die dinge kan doen, maar ek het nie Godse liefde in my ek opereer nie uit Godse liefde nie, nou wacht bykie waar oorgaan Godse liefde? Is dit oor osse wat God ombekommer? Dit gaan ons oor mense. En nou kom Paulus, en Paulus verduidelik vir ons, met een langere laas, hoe dat God die scheidsmeer uitgebrek het, tussen die jylle en die helle, So daar die jylle en daar is die hylle. En nou sê hy, God het die scheidsmeer uitgebrek, en hy het die vijandskap toen niet gemaakt. Nou wil ek vragen, Hoeveel vijandskap beleef ek en jy op het dagelikse basis nog steeds? Ons kan dit nou op die rasse lijn trek, soos wel. Of ons kan dit op geloof en ongeloof trek, soos jy wel. Of ons kan dit op traditionaliste en ouwens wat liberaal is trek. Vertel ons kan, elkeen van ons het ons eie scheidslijn wat ons trek en sê, ek is van die julle en ek is van die hulle. Ons kan het verder vat, ons kan het oor in ons gemeente vat ons kan sê, die wat van ons gemeente is en die wat nie van ons gemeente is nie, kan jy, hoor jy trek ons een lijn? Maar wat is die verborgenheid? Die verborgenheid sê, hy het om, hy het die scheidsmeer weggebreek, hy het ons allemaal een gemaakt. So nou is ons een in hom, right? So as ons dan een is in hom, kan jy sien, dan is die uitneemender weg moendlik. So wat is die verborgenheid? Die verborgenheid is, dat hy ons een het, en nou sê hy, hy sê so nou, vir vers 10 van hoofdek 3, dier die gemeente, dier die ek, klysia. Nou, waarvan praat hy? Die ek deel is van uit. Die klysia, is, waar ons die uitverkiesing krijg. Maar nou moet ons mooi kyk wat die, die beginsel van die uitverkiesing is. Wat is die uitverkiesing hier? Dis kiese. Maar denk nou bykie mooi. Wie is nie uitverkies nie? Wie is nie uitverkies nie? So lief het God vir wie gehad? Die wereld weet hy uitgesluit. So allemaal is deel van die uitverkiesing. Ephesians 1 daarby vers 4, soos dat hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld af. En daar jy sê, heb ek terug gepraat oor die engele, die rol wat die engele gespeel het, die rede vir die sondeval, en vir die satanse ontstaan, wat een engel was, wat in opstand gekom het, God het ons uitverkies, het die mensdom uitverkies, om engele te oordeel. Maar nou, wat sien ons dis nou, as hy nou sê, so nou dier die gemeente, wie die ekklesia, wie is nou die uitverkoornis, die gemeente hier is die wat uitgekom het, wat geroep is en wat gereageer het. So die Ekklesia nou, die gemeente is nou die wat gereageer het op die uitnodiging. Sien julle? Wat is Jesus' uitnodiging? Hier hang ek. Ek hang hier vir jou. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belast is en ek sal julle ris gee. Neem my jik op julle. My jik op julle. Hy sê, want my jik is saag. Kwaaddoener, my jikke zag, kom wees een met my in my sterwe, so dat jy een met my kan wees in my opstanding en jy sal saam met my in die paradies wees. Ek sal dit vir jou dra, of die ander ou sê, nee, want ek dra dit vir myself. En hy het ook. So sien jy, so nou, is die beginsel hier, dat Paulus sê die verborgenheid is, die scheidsmeer is weg, ons is allemaal een in Christus, God sien elke mens, hy sien niemand meer na die vlees nie, hy sien elke mens in daar die lig, en omdat hy elke mens so sien, hy sê daarom sal nou, dier die gemeente, dier die wat reageer het op die uitnodiging, aan die overhede die machte, die menigvuldige wijsheid van God bekendgemaak kan word. Alright, nou kom ons kyk. Jylle onthou, ons het lang terug, het ons, vier driehoeken getrek, en ons het hulle genoem versoeking, beproeving oorwinning en eerlijkheid jy ken hulle goed en ons het gesê, versoeking is die driehoek wat van die vijand afkom die vijand is die versoeker hoe versoek hy ons elkeen wat godsvruchtig wil lewe sal vervolg word Johan, Joune, vanmorgen sal vervolg word so die versoeking gaan kom waarop werk die versoeking die versoeking werk op ons omstandighede, die versoeking werk in ons vlees, die versoeking vat aan ons lijf, die versoeking het te make met die sigbare. Recht? Dit waar die versoeking werk. Daarteen oor staan die beproeving. Nou, beproeving wat die verkeerde woord is nie, want ons in Afrikaans is beproeving vir ons een seermaak woord. En ons het ons al die ding gesê, God beproef ons, so as God ons seermaak. Maar dit is een van die dinge wat Daniel ontdek het, in hierdie jaar, dat God niks met die, God kan dier die kwaad nie versoek word, nie self versoek, hy nie wint nie. As hy dus by beproeving kom, dan is hy die woord dokimion in die Grieks, wat beteken to put to the test, to examine or to experiment, en, of om te bewys, to prove. En nou sit ons met twee situaties hier, Ons wat nou nabij gekom het, ons wat deel is van die Ekklesia, ek praat nou met gelovige mense, ou wat wat die uitnodiging aangeneem het, ons het deel deelgeword van die Ekklesia, nou sê Paulus, hy sê die verborgenheid is nou, dat dier die Ekklesia, dier ons, ek praat van die gemeente, dier ons, kan ons nou aan die overhede en die machte, die menigvuldige wijsheid van God bekend maak. Nou die menigvuldige wijsheid van God, Jezus is vir ons die wijsheid en die kracht van God uh, 1 Korinties 1, 24 So, nou as ons sê, wat sê die woord en ons bring die woord op die toneel, het ons gesê, dan onderwerp ek my aan God ek onderwerp my aan die woord en so weerstaan ek die duivel en hy vlug van my weg Nou, hier is, is een spel wat ons speel dit soos kriek het Indie bouw om ons uit te bouw, ons slaan om hulle uit die park uit te slaan Par ty keer is ons op, anner keer is ons af. Par keer is in op, par keer is die, is die proteas af. Julle verstaan hoe dit werk, nee. So, hierdie ding is een spel, wat ek en jy, ek wil sê, heel dag speel. Gedierig is daar aansla op ons vlees, en elke keer moet ons dit omdraai, en dit buig in gehoorzaamheid aan Godse woord, en sê, wat sê die woord? Die Heerse woord is niet vir my elke morgen, dit elke dag daar vir my. Godse beloftes is vast, hy het klaar gedoen, en ek kan my onderwerp aan Godse woord en so weerstaan ek die duivel en so van my weg vlug. Maar, nou sê sê, as ons 2013 terugkijk, dan sê ons, ja, maar is het nodig om in hierdie strijd te wees heel dag? Wat het ons gesê, wat sê uitneemender weg? Die uitneemender weg is nie oorwinning nie, want ons gesê, as ons, as ons Godse woord op die toneel bring, as ons van die gezicht van die aanslag kan sê, wat sê Godse woord, om met God saam te stem, om te belei wat hy sê, dan gebeur hier iets vir my, dan, dan verander die aanslag wat die vijand wil my vernietig, hy wil steelslag gaan verwoes in my lewe, verander dit in my oorwinning, want Godse woord, hy wat in my is, is groter, as hy wat in die wereld is, so Godse woord, bring oorwinning in my lewe, en uiteindelik is ons meer as oorwinners, het ons gesê, maar dit leid na eerlijkheid, maar nou het verlede week, week daarvoor gekyk en gesê, hy gee ons een kees, hy sê, Ek gee die geest met al sy volheid, maar ek wees julle uit, neem anderweg. Hy sê, al sou ek al die die goed doen, en ek het nie liefde nie. Ek wil vir jou sê, al die gaves van Godse geest, waar kom dit vandaan? Dit kom van God af. Wie is God? God is liefde. Wat is doel van die gaves? Die gaves van Godse geest is instrumente. Voor wat? Om Godse liefde te laat werk Hoor my wat ek sê Ek sê die gaves van Godse geest Is instrumente wat God ons gegeet Om Godse liefde Aan mense te bewys Om Godse liefde te manifesteer aan mense Nou sê ek kan die tale van mense en engelig spreek En kan al die geheime ken En al die kracht en al die geloof he En ek het nie die liefde en mis ek die punt totaal en jy sê die punt wat ek en jy moet maak, as ons uit hierdie jaar wil uitgaan, dan moet ons vir ons self vra, het ons gegroeie? Het ons gegroeie in 2013. Ons spier het sterk geworden, ons het aie aanslabelewe, ons moest baie keer dit onderwerp om Godse woord, maar dit is die vraag nie. Die vraag is, het liefde in my toegeneem? nie liefde vir mekaar nie, dis makklik, vrek makklik om jylle klomp liefde hee. Maar liefde vir ons, wat ek nie red het om liefde hee nie, het dit toegeneem. wat jy sien, wanneer ek lief het, iemand wat nie verdien om liefgehe te wees nie. As ek kan lief hee, die wat my te koor doen, as het daarby vir zoveel begin, in Lukas, hy sê nie daar, Jesus word gekruisig en man aan sy linker en rechterhand en wat doen die Jesus, bid, hy sê, Heren, vergewe hulle. Hy weet nie wat hy doen, nie, dis liefde. is liefde. Nou, wat ek jou weer vraag, het ons gegroeie in die jaar. Hy sien, hy sê, die mensie wat los moet kom en los gaan kom in ons levens. En die dimensie gaan ons by een plek bring om lief te hee, maar dit sê ek wat lief het nie. Dit is God wat dier my lief het. Dan het ek beheer verloor. Dan ken ek die kracht van sy opstanding. Dit is die kracht van sy opstanding. Dit is hierdie barmaartigheid, hierdie liefde, wat alle verstand te boven gaan. Want jy sien, liefde wat binnen ons verstand kapasiteit is jy is goed vir my, ek is goed vir jou. Jy groet my, ek groet jou. Maar liefde, wat boek kan die verstandkapasiteit is, is om te kan liefhe, ek praat van oprecht en waarlik liefde, te ervaar, dat my jylle weese in beweging is, om mensen liefde, wat my geen rede gee, wat my alle rede gee, om hulle te haat nie. Wat my geen rede gee, om hulle lief te heen. Dan het daar iets vir my gebeur. Dan het Godse woord, waar geword in my leven. En nou kom Paulus, en Paulus kom by die, as hy by hierdie punt kom, en dan, dan roep hy uit, hy sê, om hierdie rede, nou is ek by vers 14, dit is enig waarover waar ek wil praat vir moorde. Ephesians 3, by vers 14. Hy sê, om hierdie rede, om hierdie rede, byg ek my kneeg voor die God en Vader van sy Jesus Christus, van wie elke geslag in die Himmel sy naam ontvang het. Hy sê, ons identiteit leen om, hy is die een wat vir elke geslag sy naam geet, ons is uit hierdie rots gekap, hy het na sy eiendom toe gekom, hy het omself kom bevestig, hy het deel van ons geword, hy het ons plek geneem, hy het ons in omself ingesluid, hoekom, om ons te kom waarig, hy sê, hy sê ek het die vijandskap dood nie gemaakt, ek het jylle, al julle ongerechtighede op hom laat neerkom, hy het, het alles kom dra en nou nou sê aan hulle sondes en oortredinge sal ek nooit meer dink nie wie sin? ons had geloo ons had geloo soos ons geloo op van die praat hy hy praat van allemaal hy sê, aan hulle sondes en oortredinge sal ek nooit meer dink nie, en nou kom vers 18 van die Brees 10, en hy sê, as God dan sê, ek sal baramhartig wees oor hulle, en an hulle sondes oortredinge nooit weer dink nie, sê, by vers 18, hy sê, waar daar dan nou vergifnis van die dinge is, is daar? Is daar nou vergifnis van die dinge? As God sê, ek sal daar nooit weer aan dink nie, hoekom sê hy, hy sal nooit weer aan dink nie? Omdat hy ons die misdade vergewe het, hy het ons vergewe, regt? Hy sê, omdat daar nou vergifnis is, is daar nog een offer? Hy sê, en bly daar geen offer mee nie. Die offers is gebring met één offer vir altyd, vers 14. So daar is nie meer een offer nie. Right? So wat bly dis oor? As daar geen offer oor is nie, wat bly oor? Kom, ek wil net dit praktisch maak. Ek het een slechte week. Ek verloor dit. Ek begin blaanplaas. Dis menslik nie Ek herken jy dit Ek begin blaamplaas As ek nie my, myself uitskel nie Skel ek iemand anders uit Maar ek skel iemand uit In hierdie frustratie van my Reg En wat gebeur met my Die oomlik as ek hierin staan Is my vrijmoedigheid weg God het nie verander nie Hy is versoep in alle opzichte net soos ons Jy weet, elke situasie wat in Jesus' leven gekom, waar hy dit moes verloor het, het hy, as het ware, so half buiten het gestaan en gesê, Janje, het Pieter het verloor, het Anlie het verloor, het Jan het verloor, het Leon het verloor, hulle sou dit verloor het, maar ek verloor het nie, want ek het nie die, ek het nie Adam so, saad in my nie. Ek sien die mens sou dit verloor, maar ek het het som omgemaak, in elke opzicht sy net soos ek versoek. In elke opzicht kon Jesus staan en sê, as ek uit Adem gebore was, so ek ook geval het hier. Hy is in alle opzichte net soos ons versoek. So hy verstaan hierdie goed. En my en jou mislukking, want dis waar ons vrymoedigheid le, my en jou mislukking, en ons kan seker genoeg mislukkings vind in 2013, my en jou mislukking kan se leer nie die sukses van die kruis nie. Dit wat ons foutere, dit wat ons voet geglip het, dit wat ons dit verloor het, kan nie een duit maak aan dit wat Jezus aan die kruis gedoen het nie en hoe hy nou na ons kyk nie. Daarom sê hy, aan hulle sondes oortreding het hy vooruit vir ons gesê, sal ek nooit meer dink nie. Hy sê, terwijl ons dan, nou sê vers 19 van Hebrews 10, hy sê, terwijl ons dan broeders vrymoedigheid het, wat gee ons vrymoedigheid? die prijsjes betaal, ja hierdie ding wat ek gister gedoen het, verochend gedoen het, laas week gedoen het laas maand gedoen het, die die fout wat ek gemaakt het hierdie feit dat ek het verloor het hy sê ook dit kan nie iets kanseleer van wat hy gedoen het nie en nou sê hy, terwyl ons dan broeders vreimoedigheid het dit gee ons vreimoedigheid Geer dit ons vreemodigheid? Dit is die vraag. Ons haal skrif aan. Het staan daar. Het geskryf hier, die brees 10, 9, ons broeders vreemodigheid het. Gebruik ons dit. Gebruik ons die geleentheid. Twee kwaaddoeners van die kruis. Die een sê, ek grijp die geleentheid. Die ander sê, braai, ek braai. Ek en jy, en die keus, die reg, die voorreg, om die vrymoedigheid te gryp. En wat sê Godse geest vir ons vanmorgen? Hy sê, die foute van die jaar, die foute wat gekom het, het nie my liefde vir jou gekansleer nie, het nie die kruise kansleer nie. Ek sien jou nog steeds nie na die vlees nie. So jy kan in vrymoedigheid jou noor my staan, al ek jy groot opgemoors. Jy kan in met vrijmoedigheid voor my staan, al het jy dit als recht gekry. Voor my maak het geen verskil nie. Hy sê, op een nieuwe en een levende weg, waar is daar vrijmoedigheid, dit broeders, om in te gaan, op die nieuwe en die levende weg, die vir ons vooropgebreid, dier die vangrangse leende sy vlees. Hy sê, en ons een groot priester oor die huis van God het. Hy sê, ons het iemand, wat vir ons een voorspraak is, Iemand wat versoek is net soos ons. Hy sê, daai ene is die voorspraak. Hy is die bron van ons vreemmoedigheid. En ek en jy kan met vreemmoedigheid kom. As die kwadur aan die kruis in sy laaste uur met die opgemorste lewe kom sê, dink aan my jere, dan kan ek en jy die vreemmoedigheid hee. Dat is al geen rede van my en jou ongeacht wat verkeerd geloop het, om die vrijmoedigheid te neem en te sê, Heere, dankie vir die kruis. Dankie dat ek hierin kan staan. Nou gaan hy, hy, sê, om die rede byg ek my knie, nou is ek vrijmoedigheid. En nou, wat doen vrijmoedigheid? Kom ons kyk my, wat is die doel van vrijmoedigheid? Om my kop op te tel en nou weer die, die wereld nie oor te kyk, Die doel van vrijmoedigheid is om terug te kom en in die verhouding tussen my en God, die intimiteit tussen in my om te herstel. Hy leef binnen in my. Nou wil ek jou iets wees. Ek wil hier nog een driehoek trek. Je sien, hoe moet hierdie driehoek lyk? Baie dikwels is hierdie driehoek van my leven, van my omstandighede, bevind om self in een plek van neutraliteit. Ek is neutraal, ding is ok, so dat gaan nou raad met my. Prys die heren, dit gaan goed, dit is vakantietijd nou Ek is in hart en bos Niks pla my nie Hoor jylle Die enigste ding wat my hier kan pla is reen Nou as die reen jou probleem is he, Dan jy reddig nie probleem Right, so Niks pla my nie, so ek is reg Hoor jylle Dit is wat die probleem is want jy sien, wanneer ek in een toestand van neutraliteit myself bevind, is dit die plek waar die vijand met sy aanslag die meekom. Want ek geef hom plek plek. Jy sien, ek kan nie neutral sta nie, ek kan nie net sta nie. Daar moet iets wees. Jy sien, liefde is een aksie, liefde is nie iets wat sommer net hang in die licht nie. Liefde is iets wat een energie is. Hy sien, liefdesuiver is een kracht van God. Maar aan de woorde, as ek die ruimte van my omstandighede, die ruimte van my denken, kan vol met Godse liefde, nou kom ons kyk net hier wat sy, hy sê, om die rede byg ek my kneer voor die God en Vader van Sieris, vers 14 van hoofdstuk, drie van die feestiers, hy sê, vanwee elke geslag in die jemele en op aarde sy naam ontvang, dat hy, nou sê, nou luister mooi, ek wil nou en, en, mooi verstaan, Jesus het gesê, jylle sal nie vir my goed vraag nie, jy sal my nie smeek nie, maar alles wat jylle toe wat jylle as, jylle as jylle wette gereg, of as jylle erfenis opneem, alles wat jylle op aanspraak maak, wat ek vir jylle verdien het, dit is jylle deel. Nou, so kyk, Paulus kom nou nie en sê, ach heren, sal jy asseblief vir jy die oons gee nie? Want jy sien, as ek en jy dit nie het nie, is dit nie om wat God het nie vols gegeet nie. Want jy sien, as Paulus so bid en sê, ach heren, sal jy nou vir hulle dit gee, as dit die formaat van sy gebed is, want dis hoe ons dit verstaan he, hy sê, jy sal jy toch vir hulle nou, met kracht versterk in die innerlijke mens, ach jy sal jy asjeblief, hierdie mens met kracht versterk in die innerlijke mens, is nie wat Paulus bid nie, wat is Paulus gebed? Paulus gebed is om te sê, jyre ek vereenselwig my, ek word een met ie droom, en ie droom is dat ons allemaal, met kracht sal versterk sal word, in die innerlijke mens, Ek kom, ek belei, ek is een met jy. Ek droom saam met jy. Hoor jy die vrymoedigheid? Hoor jy die vrymoedigheid, wat Paulus bring om te sê, om een te wees met die volheid. Luister mooi. Paulus is soos ek en jy Godse kind. Die volheid van die Godheid woen in Jesus. De gamelik ons en die volheid. So Godse geest woen in Paulus, so Godse geest binnen my jou leef. Hy leef binnen ons, en al wat Paulus doen, hy gebruik die vrymoedigheid, om, ek wil sê, in te gaan, om een te wees met die geest van God wat binnen in my is. Om met om in samestemming te kom, om met om in gesprek te wees. Nou luister mooi, waar is Godse gees. Hy woon in die tempel van my lichaam. Nou kyk nou mooi, nou is ek nie meer in die nie. Nou is ek in actieve gesprek. Kan jy sien, hoor jy die paarskyp? Hoor jy die boorvloer wat volkoring is? Verstaan jy wat hier gebeur? As die stand as die stand van die koring, as die stand van die, van die milies goed genoeg is, is daar eindelijk nie plek vir die onkruid nie. Sien jy, as daar genoeg van Godse lewe, as daar genoeg van die interaksie tussen in my en Godse gees is, dis Paulus gebed, dis sy vrijmoedigheid, hy sê, heren, ek kom staan nie by u, ek ken nie die vervulling, ek ken die heerlijkheid om van om een met u te wees, ek ken die aanraking, ek ken die liefde, hy sê, daarom is my gebed, dat jy aan hulle gee na die rijkdom van sy heerlijkheid. Ek meen sy heerlijkheid is genoeg, nou kom hy nog by, hy sê, die rijkdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterk te word, door sy gees in die innerlijke mens. Hy sê, so Christus dier die geloof in jylle harte kan woon, jylle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Hy sê, nou moet ons met kracht versterkt word in die innerlijke mens, so kyk wat gedoen. My vrymoedigheid, bring my nou in kontak met Godse Gees wat binnen my is. Want nou, hy gentleman, hy is wat by die deur staan en klop, sê ek om jou maaltijd hou, nou maak jy deur oop. Sê, heren, hier ek om maaltijd hou. Jy baie keer is ons neutraal. Kijk wat gebeur met ons. Ek is neutraal op hierdie gebied. Ek weet, hy hier, ek het Godse geest, ok, nou gaan ek aan met wat ek doen. En dan wat gebeur, daar kom die vijand met sy anslag. En dan moet ek nou in actie kom en ek moet Godse woord op die toneel bringe. Maar weet, in die tijd is ek in een worstelstrijd, wil ek amper sê, ons worstelstrijd is nie tegen vlees en bloed nie, maar die oor nie overheden en die machte. In plaas dat ek in liefdesverhouding is. So sien jy, gee ek my, my liefdesverhouding op vir worstelstrijd, uiteindelik hoorwin ek. <laughs> maar luister meste, dis nie die idee nie. Die idee is om in die liefdesverhouding te wees. So waarom wil ons reactief optree met die gesag wat ons het tegen die vijand, Terwijl ons proactief die heerlijkheid van Godse intimiteit en sy liefde en ons kan ervaar. Wat is die vrucht daarvan? Die vrucht daarvan is dat ons sal ervaar hoe dat liefde dier ons werk. Liefde vir mense wat ek nie kan lief en nie. Of kon lief en nie. Of nie behoort liefde volgens die menselike standaard nie. Sien jy, hoe meet jy hom? Die plek waar jy die intimiteit meet, is die opwelling van Godse liefde binnen jou vir mense. Dit is eenvoudig. Dit nie een goed toets nie, nie. As ek aan die toets kyk en sê ek, ek dop om ten times. Sê hoe makkelijk dop ons die toets? Wie hoe kom? Ek kom achter die slechte week, as so ek was neutraal. As ek neutraal is, kom die vijand. En dan moet ek my energie gebruik, om die vijand te beklei om het te onderwerp onderwerp god Godse woord. In plaas daarvan, dat ek my energie gebruik, soos Paulus, die vrymoedigheid neem, en na binne toe beweeg, sê, jyre, my begeerte, sal met kracht versterkte word, dier die geest, in my innerlijke mens. Hy sê, so Christus, so dat wat in my woon, nou, kan ek nou nie die ander preentje teken, ons het nou, Ons, ons voorstelling, ons gesê, dit is die mens, daar is die siel van die mens, en die het Godse Gees nou in my kom woon. Nou sien ons Godse geest woon binnen in die lichaam. Maar nou sê, ek wil nie net hier woon nie, ek wil jou denken vol, word verander dier die vernieuwing vir jylle gemoed. En nou, dit wat Paulus nou bid, hy sê, jyre, hy sê, ek buig my kne voor die God en Vader, jy is ons identiteit. Ek verstaan nou, dat dit nie ek is nie, dit is jy is. Ek leef nie meer nie, maar jy leef in my die siel ek, maak jy meer saak nie, wat nou saak maak, is jy wat in my leef, hy sê, ek is met Christus gekruisig, ek was daar aan die kruis, ek het samen met hom opgewek, nou sê, nou is ek in die proces om verander te word, hy sê, so dat, woorde wat spouders gehaard, hy sê, om met kracht versterkt te word in die innerlijke mens, ons praat nou van die hart van die mens, die denke, en om met kracht versterkt te word, so Christus, die heilige Gees met alles wat voor hy staan, die salwing, die werking, dier geloof in my hart, by denke, kan woon. Nou as ons hierdie prentjie vat, en ons trek om na hierdie driehoek toe, sien jy, dan beteken het, ek is gevul met Godse liefde. Waar is die aanslagkans vir die vijand? Sien jy? nou, wat ons gedoen het, ons is nietraal, ons wacht vir die vijand om sy aanslag te maak, dan staan ons om en dan sê ons, ons oorwin. Kompenergie. Daarteen oor, kan ons in die heerlijke eenheid met God sy geest leer. Kan ons sy liefde ervaar. En in sy liefde moet die vijand elkval buiten staan, want sy liefde is lig. En die vijand is duisteris, en duisternis moet wag. En solank as ek in liefde met hom is, waas die duisternis een kans sê jy, hoe proaktief is ek? Hy sê, so dat Christus dier die geloof in jylle harte kan woon, die woord woon is toe tyk a permanent residence, om permanent om te bly. Hoor jy, nou is ek hier op en af nie, nou het ek een slechte week en nou het ek goeie week, en nou het ek een slechte week en nou het ek goeie week. Nee, nou gaan ek een lewe hee, een lewe wat dier spek en dier is, met Godse lewe, met Godse liefde, met hierdie inhoud van die intimiteit wat ek met hom kan ken. So Christus, die geloof in jylle harte kan woon, jylle, oor wat sy, hy sê, jylle wat in liefde gewortel en gegrond is. Hy sê, ons is in liefde gewortel en gegrond. Nou die twee goeders daar, sien jy twee goeders, jy sien een fondament jy sien een wortel. Een boom word geankerd dier sy wortel, maar jy word ook gevoed dier sy wortel. Een gebouw staan op een fondament, dis wat om laat staan, anders gaan die wind omwegwaai hy sê liefde is beide julle wortel en julle fondament, wat er liefde Godse liefde, so sien jy wat is ons ontwerp, ons ontwerp is dat ons gewortel en gegrond sal wees in liefde, dan sê ek vir jou kan die vijand met sy aanslag, met sy versoekings, kan nie nergens kom nie ek wil vir my vraag vraag hoeveel energie het ek in 2013 gebruik om die aanslag van die vijand teen te staan, succesvol. Waar ek energie kon gebruik het om intimiteit met God te beoefen. En dan kon die vijand nie eers nabij kom nie. En dan gaan hy aan, hy sê, jylle wat in die liefde gewortel en gegrond is, hy sê, en jylle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp Nou dis wat oor het gaan, die ten volle. Ons begryp, ons het een begryp, ons sê hier ons verstaan gerechtigheid. Maar, sien jy hoe makkelijk, skyf hier vrijmoedigheid, wat is gerechtigheid? Gerechtigheid moet vrijmoedigheid gee. Gerechtigheid sê, met een offer het ek jou vir altyd vol maak. Ek sê hier, maar ek het droog gemaakt gister en eer gister en laas week en laas maand. Hier, ek het foute gemaakt. My leven val uit mekaar het. Ek sê dit, hier, sê, ek het jou in liefde gewortel en gegrond ek het jou met een offer vir altyd volmaak, ek dink aan jou sondes oortredinge nooit meer nie, on, waarmee is ek bezig, waarom gee ek toe aan hierdie goed, omdat ek is vlees, en omdat ek waag dat hierdie goed kom, ek wag in neutraliteit tot die aanslag kom, en daar moet ek om beveg, wat is die uitnemender weg? Die uitnemender weg is om te sê, jyre, soek die heren der hy te vind is, roep hem terwyl hy naab is, hoe naab is hy, En jou mond en in jou hart. Dit is die woord in die geloof wat ons verkondig. Hy sê, dan sal jylle saam met al die heiliges begryp wat die breedte, die lengte, die diepte, dit is wat ons leven is. Breedte, lengte, diepte. Drie-dimensioneel. Ons is drie-dimensionele mense. Maar hy sê, dan gaan jy nog iets begryp, en die hoogte. En hy sit die dimensie by, en dis die dimensie, wat die ervaring is, wat nie ek is nie. Ek kan nie. Want hy wat dit Petrus gesê? So Jesus sê, Simon, sien van Jona, jy my meer lief, agape jy my meer as hierdie oudens. Hy sê, jyre, ja, jy weet ek vir jou hier. Hy sê, jyre, ek is nie in staat tot agape nie. Die beste wat die mens in sy drie dimensies kan monster, is vir jou. Ek is vir jou, want jy is lief vir my. Ek is goed vir jou, want jy is goed vir my. Maar dan kom hy en hy sê, ek wil iets anders gee hy sê, Petrus, en dan het ons die derde keer toe hy vir Petrus draad, vir jou jy my meer as hulle toe, loop, Petrus, jy sê, jy het my uitgevang, ek het het nie, ek het het nie, maar dan sê hy vir Petrus, hy sê, toe jy jong was, jy gegaan wat jy wil, dit drie dimensies, hy sê, my jy oud geworden, sal jy jou goord, en jou bring wat jy nie wil wees nie, en nou praat Johannes wat het beskryf, en hy sê, dit, hy bedoel het, ten opse van die dood wat Petrus sou sterf, een martelaars dood, ook om so Petrus te doen? Wat het Petrus, een martelaars dood, sterf? Nie sy drie dimensies nie. Die vierde een. Die liefde van God. Die liefde van God, het die martelaars dood, soos niks laat maak nie. Ons het gekyk verlede week, na die galerij van Godse helde, wat hy in die oud testament beskryf. hy sê, hy het, het nie ver te geseen en begroet, hy het die belofte, miskien nie in die vlees verkrui nie, maar hy het een ander vaderland verwacht. Petrus het nie, al klaar in die ander vaderland geleef. Ek en jy is in staat, en dan, wat is die gevolg? Kom ons maar klaar. Hy sê, so dat jylle samen met al die heiliges, die volk kan begryp, wat die breedte en lengte diepte en die hoogte is, en die Agapa van Christus, Godse Godse liefde, wat nie ons in is, nie wat syne is. Godse liefde, wat in staat is, om my lichaam te gebruik, om my te gebruik, om iemand lief te hee, wat het nie verdiene, wat nie daarvoor kwalificeer. Om lief te hee, wanneer ek nie red het om lief te hee nie. Hy sê, om hierdie liefde te ken, wat die kennis verdiene, my drie-dimensionele kennis van liefde oortref so dat jylle vervolg kan word tot al die volheid van God ah, wat volg vervulling hoor jy? wat die saai in my beginsel so wat gebeur met my ek beleef, hy sê ja, hy wat saad gee aan die saaier mag hy ook brood verskaf aan die eter saad verskaf aan die saaier wat is er saad praas hiervan ons praat van agapao liefde hy is die saad, het is Godse saad, ek het dit nie, dit is een om, nou kom hy, en hy geef vir my die saad, wat ek saai, maar die saad, geef my oes, geef my brood, wat is dit, nog agapau, so wat krij ek, wat is die rol van die wereld, besef jyre, dat Jezus na hierdie aarde toekom, en hy kon met sy vinger geroer het, en hy het al die misdaad, en al die gemors, en die wereld uitgesorteer, en het allemaal dat reg opstaan, en al die ziektes weggevat, alles is weg maar wat hy gedoen? Malachi sê, waarom het God man en vrou, net, net een mens gemaakt, man en vrou, Adam, hy dan geest oorgaat? Hy sê, hy het een geslag van God gesoek. Waarom het Jesus nie kom en nie die wereld kom recht trek nie? Soos met die eisterhand, die die wereld kom regeer, en om recht gesteld, om recht geruk, alles kom doen nie. Hy het een geslag van God gesoek en toe kom en hy geef ons die grootste wapen wat die wereld ooit sal ken hy geef vir ons omself, hy geef ons die agapau hy sê nie dier kracht en dier geweld, maar dier my gees en hy geef vir ons die wapen in die hand en die vraag is, het ons sy wapen gekry het ons gesnap is het vir ons theorie, is het vir ons praktijk hy geef ons die wapen van sy vermoe, van sy karakter hy geef die wapen van sy wees, van sy lewe dis die wapen wat hy in ons hand gee, hy sê, dis wie jy is, eindelik is dit jou ontwerp, wat jy nie net verstaan vandag nie, dis wie jy is, hy sê in God, wat by machte is, om te doen ver boor wat ons drie dimensies vir ons voorskryf, lengte, breed en hoogte, ons drie dimensies sê, dit sal wonderlik wees, hy sê, kan doen ver boor wat ons kan bid of dink, die vierde dimensie, sy liefde, volgens die kracht, wat in ons werk, wat er kracht, die kracht van Godse liefde, verbo wat ons kan denk, volgens die kracht, wat in ons werk, koman, God wil vir ons die grootste geskenk gee, Wat hy het vir ons het gegee, die geskenk wat hy ons vermoorde wil gee, begrip daarvan, om by plek te gaan kom in ons leven, wat ek kan sê, Heere, ek erken, ek het dit nie. Dink aan my Heere. Dink aan my Heere. Ek doen dit hier. Door niet, niet, niet traal te staan, en te wacht vir die aanslag van die vijand nie. Kom, gaan hy kom. Maar om die geleentheid te gebruik, om in daar die intimiteit met hom te leef, om die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortrefft uitneemender weg. Hy gee ons vrymoedigheid om daaran te kan wandel ons eer die vader. Dankie vir die goedheid. Dankie dat maak nie saak hoe 2013 vir ons verloop het nie. Dat in die laaste uur van 2013 jy dat ons in die heerlijkheid kan wandel. Of die verskil kan sien ons die liefde van Christus, die agapau van jy, van God te ken, te voel hoe dit opstaan op wel in ons, te voel hoe dit, dit een reaksie bring in ons levens, teenoor mense. Ons eer die vermoor. Dank jy vir die woord. Ons eer die vader in Jesus naam. Amen.